A belső hang 5 Keralt, hé, ott vagy? A vaják felemelte fejét Roderick de novembre érdekes, ám nem erősen vitatható történetének megsárgult érdeslapjai fölül, amit már egy napja tanulmányozott. Itt vagyok. Mi történt neke? Szükséged van rám? Vendéged jött? Megint. És ezúttal ugyan ki? Herward Dózse személyesen? Nem, ezúttal kökölcsén, a cimborád, az ingyen élő, here a művészet papja, a ballada és a szerelmes vers fényesen ragyogó csillaga. Hír név ragyogja körbe, mint mindig, egy felfogalkodott holyag és bűzlik a sörtől. Kívánsz vele találkozni? Természetesen, elvégre a barátom. Nem neked dühösen legyintett, aztán megvonta a vállát. Nem értem a ti barátságotokat, az a fickó a szöges ellentéted. Az ellentétek vonzák egymást. Úgy tűnik, ó, parancsolj, már érkezik is, intett a papnő a fejével az ajtó felé. A te híres költőd. Ő tényleg híres költőn neke. Csak nem akarod azt mondani, hogy nem hallottad a balladáit? Hallottam, mondta a papnő Hogy is ne, mit mondhatnék, nem értek hozzá. Lehet, hogyha valaki képes szabadon ugrálni a megindító líra és trágár disznóságok között, épp az a tehetséges. Annyi baj legyen. Bocsáss meg, hogy ezúttal nem szegődök társatokul, ma nincs kedvem se a verseihez, se a közönséges humorához. Már a folyosóról behallatszott a gyöngyöző kacaj és landzengése, aztán egyszerre ott állt a könyvtár csipke kézelős csipkekézelős lilazekéjében s félre csapott kalapocskájában. Nennekét megpillantva a trubadúr olyan szimpadiasan hajolt meg, hogy kalapjába tűzött kocsaktól a földet söpörte. – Mély hódolatom, tiszteletre méltó anya! – Sipákolt idétlenül a költő. Dicsőség a nagy Melitelének és az ő papnőjének az erényes és bölcsesség forrásainak. Na ne szórakozz, Kökörcsin, fortyant feltnen neke, és ne nevezd engem anyának. Tudd meg, a puszta gondolattól, hogy a fiam lehetnél, elfogarettegés. a rettegés. A papnő sarkon földült és uszályos ruháját suhaktatva kivonult a teremből. Kökörcsin majom módra utánozva nőtt, nőt, meghajlást imitált. Semmit sem változott, mondta erősen. Még mindig nem érti a tréfát a cseppet sem. Megharagudott rám, mert ahogy megérkeztem, elcsevegtem kicsit a kapusnánnyal, és olyan aranyos szőke volt hosszú pillákkal, szűzi várkocsa egész a és kis égért, amiben bűn lett volna nem belecsípni. Hát belecsíptem, nem nekem meg, mert épp arra járt, na mindegy, üdvözlék Gerált! Üdvözlék a körcsin, honnan tudtad, hogy itt vagyok? A poéta kihúzta magát, és jól felhúzta a gatyáját. Vizimában jártam, felelte. Hallottam a strigáról, megtudtam azt is, hogy megsebesültél. Aztán meggondoltam, hová is mehetnél gyógyulást keresni. Jól látom, meggyógyultál? Jól látod, de próbáld meg ezt ennek ének elmagyarázni. Ülj le, beszélgessünk. Kökörcsén leülve belepillantott a pulpituson fekvő könyvbe. Történelem? Mosolyodott el. Roderik, de novembre? Olvastam, olvastam. Amikor az Oxenfurti Akadémián tanultam, a történelem volt a második kedvenc a tantárgyaim listáján. És mi volt az első helyen? A földrajz, felelte komolyan a költő. A világatlasz nagyobb volt és könnyebben el lehetett rejteni mögötte a vodkás demizsont. Geralt szárazon felnevetett, aztán felállt, leemelte a polcról a mágia és alkímia rejtelmeit, lumini és tirztollából, és a sötétségből előhúzta a vaskos kötet mögött rejtőző, Szalmával körbefont hasas palackot. – a bárt szemmel láthatóan felvidult. – A bölcsesség és az ihlet úgy látom, még mindig ott lakoznak a könyvtárak mélyén. Oh, – Ó, ezt már szeretem. – Szilva, igaz? – Úgy van, ez alkímia, ahogy ez megvan írva. Íme a bölcsek köve, mely igazán megérdemli a tanulmányozást. Egészségedre, testvér. Oh, – Ó, erős, mint a fene. – Miszél hozott. Geralt átvette a költőtől a demizont, belekortyolt, aztán bepolyált nyakát lapogatva, erősen köhögni kezdett. Merre tartasz? Semerre. az, Azaz, hogy mehetek oda, ahova temész, társadószegíthetnék. Sokáig gondolsz itt mulatni? Nem soká. A helyi Dózse értésemre adta, hogy nem lát szívesen a birtokain. Hervard? Kökörcsön ismert minden királyt, herceget, nádort és nagyurat, a jarugától a sárkányhegységig. Fütyőj nem mer az újat húzni se éve, se mélyétele kifüstölnék Kifüstelnék a népek a kastélyából. Nem keresem a bajt. Így is túlhasztani időztem már itt. Délnek indulok kökörcsén. Messze délnek. Itt már nem találok munkát. A civilizáció. Mi a fenének kellene itt valakinek baják? Ha nekem való munkáról kérdeznek, így úgy néznek rám, mint valami csodabogárra. Mit fecseksz itt össze? Miféle civilizáció? Egy hete keltem át a bujnán, és ahogy jöttem keresztül az országon, eleget hallottam én mindenféle történeteket. Nekem úgy tűnik, van itt vízivó, sok rémsáska, légsárkány, meg mindenféle más disznóság is. Nyakig kellene ülned a munkában? Történeteket én is hallottam. A felét vagy kitalálták, vagy túloznak. Nem kökörcsin. Változik a világ, valami véget ért. A költő meghúzta a demizsont, lehúnyta a szemét, és nagyot sóhajtott Megint az a szomorú vajág kezdett siratni, és még filozofálsz is. Kezdem felfedezni a rosszul megválasztott olvasmányait káros hatását. Mert arra, hogy a világ változik, még az a vén hülye Roderick de november is rájött. Mellesleg meg az, hogy a világ változik, az egyetlen állítás az egész értekezésben, amivel fenntartások nélkül egyet lehet érteni. De annyira, hogy ez az állítás sem nagy felfedezés, hogy ezzel kellene fogadnod, ráadásul gondolkodó pofát vágva, ami meg egyáltalán nem élik hozzád. Geralt, ahelyett, hogy válaszolt volna, meghúzta az üveget. Igaz, igaz, sóhajtott kökörcsén, változik a világ, a nap is lemegy, meg a vodka is elfogy, és mi az még, ami véleményed szerint véget ért? Valamit mondani akartál a végről, filozofusom? Mondok egy példát, szólt meg Geralt rövid hallgatás után. Az utolsó két hónapból, amit a bujnának ezen a partján töltöttem. Valamelyik nap lovagolok, körbenézek, ott egy híd. A híd alatt ül egy troll, és minden áthaladótól sápot kér. Azoknak meg, akik nem adnak, letépi egy lábát, néha még a másikat is. Elmegyek hát a bíróhoz, megkérde: mennyit adnának azért a trollért. A bíró meg csak tátja rám a száját csodálkozva. Hát akkor kérdi, kiajvítenél meg a hidat, ha nincs a troll? A troll rendben tartja a hidat, rendszeresen javítgatja, Saját verejtékes munkájával méghozzá jó alaposan, ha megnézzük. Úgyhogy olcsóbb nekik, ha megfizetik a hídvámat. Megyek hát tovább, nézek, ott egy villás Nem túl nagy, úgy öt arsén lehet az orra hegyétől a farka végéig. Ott repül a karmaiban egy birkával. Megyek a faluba, kérde: mennyit adnának a férgéért. A parasztok meg már térden, és azt kiabálják, hogy ne tegyem, mert a sárkány a bárolyuk legkisebb lányának a kedvence, és ha csak egy pikke is leesik a hátáról, a báró felégeti a falut, nekik meg lenyúzza a bőrüket. Megyek tovább, egyre éhesebb vagyok. Mindenféle kérdezősködik, és persze lenne munka, de milyen? Hogy az egyiknek fogjak russzalkát, másiknak nimfát, amannak meg szépasszonyt, kiment az eszük teljesen. A falvakban annyi a lány, mint a pejva, ezeknek meg más fajúra támad kedve. Van olyan is, aki azt kéri, Öljek le neki egy skorpiófátyolkát, és hozzám el a csontot a tenyeréből, mert állítólag porrázúzva és levesbe keverve serkenti a vágyat. Ás ez marhaság, szólt közbekökölcsin. Próbáltam, nem segít az égadta világon semmit, a levesnek meg olyan íze lesz tőle, mint a kifőt kapcának, De ha egyszer az emberek elhiszik és képesek fizetni is érte, nem ölök skorpiófátyolkát, ahogy más teljesen ártalmatlan lényeket sem. Akkor bizony éhen maradsz, ha csak nem választasz más hivatást. Mégis miért? Akármiért Legyél pap. Egész megfelelnél a lelkiismeret fordulásoddal, az erkölcseiddel, meg a tudással, amit összeszedtél az emberektől, meg minden másról is. Az, hogy nem hiszel semmiféle Istenben, nem kéne, hogy gondot okozzon. Kevés papot ismerek, aki hinne. Légy pap, és felejtsd el az önsajnálatot. Nem sajnálom magam. Tényekről beszélek. Kökörcsin keresztbe tette a lábát, és nagy érdeklődéssel fordult elnyújt cipőtalpa felé. Tudott, Geralt, arra az öreg halász emlékeztetsz engem, aki élete végén jött rá, hogy a halak bűzlenek, a víztől meg sajognak és sorvadnak a csontok. Légy következetes. A fecsegés és a szánakozás semmi sem segít. Ha azt látnám, hogy megszűnt a kereslet a költészetre, én bizony szögre akasztanám a lantot, és elmennék kertésznek, rózsákat nevelnék. Hülyéskedsz Kép talán lennélek hozni. Hát – mit mondhatnék? – hagyta rá a költő, aki még mindig a talpát bámulta. – Lehet, nem is lennék. De a kettőnk hivatása azért némi kép különbözik. A kereslet a költészetre és a landhúrjainak hangjára sosem fog megszűnni. A te már rosszabb a helyzet. Elvégre ti, vajákok, saját magatokat fosztjátok meg a munkától lassan, de biztosan. Minél jobban és lelkiismeretesebben dolgoztok, Annál kevesebb lesz a feladat, hiszen a célatok, az életetek értelme egy szörnyek nélküli, békés, biztonságos világ, vagyis egy olyan világon a vajákok feleslegesek. Faramúci helyzet nem igaz? Igaz. Régen, amikor még voltak egyszarvóak, egész csomó lány őrizte a szüzességét azért, hogy vadász sorrájuk emlékszel? És a fuvolás patkányfogókra majd összeverekedtek a népek a szolgálataikért. Aztán kivégezték őket az alkimisták, amikor feltalálták a hatásos kis mérgeiket, és ez hozzájött még az is, hogy mindenfelé felé a macskákat, a görényeket, meg a menyéteket. Az állatkák olcsóbbak voltak és kedvesebbek, és nem is vedeltek annyi sört. Látod a hasonlóságot? Látom. Akkor hát a máskárából. Amikor az egyszerű vaksz szüzei munka maradtak, azonnal megszabadultak az ártatlanságoktól. Némelyik olyannyira be akarta hozni a felállózott éveket, hogy később messze földön elhíresült a technikájáról, na meg a lelkesedéséről. A patkányfogók, na azokat inkább ne kövest, mert egytől egyik ivásratták adták a fejüket, és koldusbotra jutottak. Mit mondjak? Úgy tűnik, mostanra eljött a vajákok ideje. A Roderick de November könyvét olvasod. Ha jól emlékszem, több helyen említést tesz a vajákokról, az elsőkről, akik vagy 300 éve kezdték el járni az országot. Akkor olyan idők jártak, hogy a parasztok fegyveres csapatokkal mentek aratni, falvakat hármas palánkkal vette körbe, a kereskedők karaványai úgy néztek ki, mintha zsoldos hadseregek vonulnának, és nem is egy vársáncán éjjel-nappal lövésre készen álltak a hajítógépek. Mert akkor mi, emberek, voltunk itt a betalakodók. Ezen a földön sárkányok, mantikórok, griffmadarak és amfizbénák, vámpírok, vénfarkasok és trigák, kikimorák, kimórák és sárkányak uralkodtak és ezt a földet lépésről lépésre kellett elhordítani tőlük minden völgyet, minden szorost, minden fenyvest és minden rétet. És ez nem sikerülhetett volna nekünk a vajákok felbecsülhetetlen értékű segítsége nélkül. De azok az idők elmúltak, Geralt. Visszavonhatatlanul elmúltak. A báró nem engedi megöletni a villásfárkut, mert egész biztos, hogy ezer mérföldes sugárban nem akad másik sárkányfajzat, és már nem ébreszt félelmet, csak együttérzés és nosztalgiát a letűnt kariránt. A trolla híd alatt összebarátkozott az emberekkel, már nem szörnyetek, akivel a gyerekeket ijesgetik, hanem emlék és helyi látványosság, ráadásul még hasznos is, na és a rémsáska, a mantikor, meg az amfizbéna mind fent bujkálnak a hegyekben, a megközelíthetetlen barlangjaikban. Vagyis igazam volt, valami véget ért. Ha tetszik, ha nem, valami véget ért. Nem tetszik nekem, ahogy az üres közhelyeket pufogtatsz. Nem tetszik a képed, ahogy csinálod. Mi van veled? Nem ismerek rád Geralt. Állj a fenébe is. Menjünk minél előbb délnek, azokba a vadországokba. Ha agyon csapsz pár szörnyet, azonnal elmúlik a mély És S valószínűleg van ott szörny, nem is kevés. Azt beszélik, ha ott egy öregasszony elunja az életét, elmegy az erdőbe rőzséért, egyes egyedül, anélkül, hogy lándzsát vinne magával. Az eredmény garantált. Ott kellene letelepedned. Talán így kellene tennem, de én nem telepedek le. Miért? Ott könnyebb a vajákok keresete. Keresni könnyebb. Gerard meghúzta a demizsont. De elkölteni nehezebb. Ráadásul ott Árpád meg köles tesznek, a sör hugyízű, a lányok nem fürdenek, s még a szúnyogok is csípnek. Kökörcsén tarkolját a polcon fekvő vaskos, bőrkötési könyveknek támasztva hangosan felnevetett. Szónyagok és köles, erről eszembe jut az első közös hadjáratunk a virágperemére. Mondta, emlékszel, guletben találkoztunk azon a búcson, és rábeszéltél? Te beszéltél rá engem. Végül is lóhalálában el kellett tűnned a guletból, mert a lánynak, akit a muzsikusok pódium alatt meghágtál, négy jól megteremek bántja is akadt. Felhajtották érted az egész várost, és azzal fenyegettek, hogy kiherélnek, aztán meg szurokba és fűrészporba forgatnak, Azért csapottál-te akkor én hozzám. Te még csak ki nem ugrottál a bőrödből örömödben, hogy útitársat találtál. Addig útközben legfeljebb a lovaddal beszélgethettél. De jól van, igazad van, úgy volt, ahogy mondod. Tényleg el kellett tűnnem egy kis időre, és a virágok völgye éppen kapóra jött ehhez. Elvégre az kellett legyen az ember lakta virág pereme, a civilizáció és minden új előörse, a két világ határán legmesszebbre előretolt helyőrség. Emlékszel? Emlékszem, kökörcsém.